Postulasagan 3. kafli. Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidómin til síðdegisbæina. Þá var þangað borinn maður, lami frá móðurlífi, er dag hvert mar settur við þærtir helgidómsins sem nemndar eru fægrutir til að beiðast ölmusu af þeim er inn í helgidóminn. Er hann sá þá Pétur og Jóhannes á leiðinni í helgidóminn baðst hann ölmusu.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 Jafn skjótt urðu fætur hans og ökklar styrkir. Hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidóminn, gekk um og stökk og lofaði Guð. Allt fólkið sá hann ganga um og lofa Guð. Menn könnuðist við að hann var sá er hafið setið fyrir fagrudir um helgidómsins til að beigðast ölmusu. Urðu þeir furðulostnir og frásir numdir af því sem fram við hann hafi komið. Maðurinn hélt sér að Pétri og Jóhannesi og þá flyktist allt fólkið furðulosti til þeirra í súlnagöngin sem kend er við Salomon. Þegar Pétur sá það ávarpaði hann fólkið. Ísraelsmenn, hví furðar ykkur á þessu eða hví starið þið á okkur eins og við hefðum af eigin mætti eða guðrækni komið því til leiðar að þessi maður gengur. Guð forfæðra vorra, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs, hefur gert þjón sinn, Jésu, dýrlegan, sama Jésu sem þið framselduð og afneituðuð frammi fyrir Pílatusi, er hann hafði áleiktað að láta hann lausan. Þið afneituðuð hinnum heilaga og réttláta, en beittust að mandra bara erði ykkur gefinn. Þið líflétuð höfðingja lífsins en Guð uppvakti hann frá döðum og að því erum við vottar. Trúin á nafn Jésu gerði þennan mann sem þið sjáið og þekkið styrkan. Nafn hans og trúin sem hann gefur veitti manninum þennan albata fyrir augum ykkar allra. Nú veit ég systkin að þið gerðu það vannþekkingu sem á höfðingjar ykkar. En Guð létt þannig rætast það sem hann hafði látið alla spáminin að boða, að Kristur hans skildi líða. Takk í því sinnaskiptum og snúið ykkur til Guðs svo að hann afmái sindir ykkar. Þá mun drottinn láta upprenna endurlífgunartíma og hann mun senda Krist sem ykkur er fyrirhugaður sem er Jésús. Hann á að vera í himninum allt til þess tíma þegar Guð endurreysir alla hluti, eins og hann hefur frá alda öðli látið heilaga spáminn sína bóða. Móse sagði Spáman líkan mér mun drottinn guð ykkar kalla fram úr hópi bræðra ykkar. Á hann skuluð þið líða í öllu er hann talar til ykkar. Og sér hver sá sem líðir ekki á þennan spáman skal upprættur verða úr samfélagi guðs. Allir spáminirnir Samuel og þeir sem á eftir komu, allir þeir sem talað hafa, bóðuðu og þessa daga. Þið eru börð spámananna og eigið hlut í sáttmólanum sem Guð gerði við forfeður ykkar, er hann sagði við Abraham. Að Af þínu afkvæmi skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessum hljóta. Guð hefur reyst upp þjón sinn og sendt hann fyrst til ykkar til að blessa ykkur og snúa hverju ykkar, frá vondri breytni sinni.